بسم الله الرحمن الرحیم ثم جمله ما تترك به الحقیقه خمسه دم تترك بدلا بمحل الكلام دغه نص حقیقت د سوو جن پر خوده شي مخکي داغه کړه مثالونه رالو نو دلته کې پاتې صرف اشاری کوي مثالونه ذکر کولو د عبارت وضاحتم کو دا محل نوم ذکر کوو یو وضاحت چې کله مونږه حقیقت پر خوده د سوجنه اروجه دیوي انګه با بض زاین کې موږ داسه کوچي حقیقته کامله به بریده نو حقیقته کا سره ته بلل او با د ټینګ په تدې اجازه مثلا راس را لفظ موږ استعمال کړ چې صلیو زبر راس را نه رم نه راس را کې د چين نه را راس باندې موږ ویل نه حنسيږي ان تو راس را مراد د غامه هي سری نهغه وه مرادي اس در راس را امانه مو بالکل یې پر حقیقتم وابستو حقیقت کاثرہ مانا کم لکم اوگو نو باز اجن کے بمونگ حقیقت پریدو نو آگے بمونگ لرش حقیقت قاسرہ تا باز اجن کے بدا اوشی چی مونگ با حقیقی مانا پریدو نو لال بشمون مانا مجازی تا مجازی رو اس تو کہے مانا مونگ بلرش اموم مجازتا یعنی مطلب دادے دک کا مانا حقیقی او مانا مجازی بموالو صرف دا بوانلو اوړي کول بلکې لګي او دره معنا ما بوال نه دا معنا بن پکې په ټول داخله شي او مانا مجازی به پکې داخله شي نو حقیقت پر خپله شو سيرو ته کلشي چلبا عمومي مجاز او دا د ټیم کې بداسې او کړشي چې حقیقت په مکمل پرهود شي نه کا سره واغې نه د عمومي مجاز په زمين کې راوي مستقل صرف معنا مجازي حقیقت بالکل یې متروک شي اگر چه دغه سرحاته شریه او انه محشیل وکړیږي خو عملی طور ورغړدا سي شي عملی طور دکته سي کول شي چې کوم مثالونه راځي ان شاء دا سه بای کوي نه بعض ټیم کې حقیقته کامله متروک حقیقته کا سره ترابطه بعض ټیم کې حقیقته کامله بده مو واستې شي ورسره مو مجاز صورت بشي مجازی معنا ورشي او بعض ټیم کې بده شي حقیقته کامله مکمل متروک خالص معنا مجازي بواس دا پکې او په په مثالو کې باندې تدلیک ان شاء الله شي اغه سره وضاحت بلم بدیځ ګرکې بدلېات محل, محل کلام چیکم محل کې کلامه هغه واکې شوه بدلې دي محل کلام چیکم محل کې واکې شوه محل چې حقيقي معنا نه کوي او داغه صلاحيته نه لري تکلې مثال همات نه ورکړه کومه کې تیر شوه دي او سړې وایي زبد بدن نخلین نه خراب او وی قالکې موږ زه حق کړی چې نخله اړه تعذر او تشکل لږه کېاو تعذر او تشکل په صورت کې جوارفن معنی تعذر او متشکل وي بیا به ضرورت کول شي مجاز ته اودل ته مجاز دایې د باردار جنډري میوونه نخرم او کمیوې پېنې مطلب دا دا خرڅ کم د دی غا کیمه مراده کده د دې سنیت مکمل ني نیت. کني یو خجدا خبره کو کګنیټ نو ني په صورت کې بیا بمونږ ورځو معنی مجازي دا او زمانہ مجازي پر دې صورت بیا دا سماره بیا دایې کیمه وې محل چه دے محل دا نه کوم لې آمين خبرم ځین دلاله نو دغه په مثال شو او یا بل ورپسې دویم ځل ذکر کې محل بدلالت عاده فدلالت د عادت سره کما لکرنا لکدوی چې مونږه مخکې د دې لپاره څو کړو عادت څکرا منګاو کړم ام ته عادت کې د جواز او قدم ور مثال ډېر عرف او عادت او معاشرکه چې سړی پلان کوي کړه قدم نه دی دا حقیقت د دا داغه حقیقت له غویو دک او چې صرف دا پنځه دن نه نو په بار تودي او حقیقت عرفي دا چې په دن نه تللی خبره مزه درلا او نور مجازي معنی مختلف که مختلفه که دل تکیه حقیقت لغوی مکمل متروک ته عرف عادت کې دا حقیقته اغسطه نیشه حقیقت لغوی مکمل متروک ته عرفان عرف که سوک اخلی نا نو عرفی معنی ته لی بلان که کرا بنا زی حقیقت لغوی مطروک شده وجه عرف او دو عدد نا او سشه اغسطه شو مانا مجازی و عرفی شو ها برمزا انتقالا ینه ورکل په واسطه دخول لپاره تر طریقه مانوی او مجازوي اجازه ورکول واسطه شي اامیه اېکه دخول واسطه شي که هغه ارې سره وي نو دککه عموما کله چیرې د مثال مو یو یا د دې لپاره لغوي دوه معنی مجازي او رفي پیدلته او بیا حقيقي معنی او رفي لغوي معنی مو واسطه مو مو ویبو بابي او رفي یعنی پیدللو اامیه او بیا مجازی معنی اغه ار ان مجاز په صورت باندې بیا موږ دا محصول کوو عمومی مجاز باندې موږ کفعدل لړو ک سوار لړو ک خیاب لړو صحیح شو په ټولو صورتونو باندې او حقیقت اللي وایو نه شو او سرورت ته تاوکلی شو ته عمومی مجاز تا یا اوبن زه پاږي کې هغه بدلالات معنی یې هرځو الالمتکلم بدلارد داس معنی سره چې هغه واپس کېږي متکلم تا ییني متکلم کیو معنا موجود ده یمینی فور ول مثال د ورګل نو سره انتهای اوسه خزې توي کده کور وې د طلاق نو د کټیم باندې دا محمول نه د وجه دک غوسه نشي د دک کټیم کی یادې اوس وې نو دغه طلاق وې دک واخت وتل شکیه یادې نو د ده د نفس د دا د غوسه تعریب باندې دلایل کی چې دک خرجت نه مراد ده چې کوم مخصوص خرجه په وخت د غوسه کېده په دغه کټیم کې بنوځی کې نو طلاق وې په وس ان خرج دی حقیقت عامه آوي هم د دکه خروج نو حقیقت ان پروژه کو وموست او کا سره اوب زه دره لاله هي د دې فارماسټ مثلا یو سره سفر کړي او هغه وتهی تاتوي ستر ل لحم ما له حراره طول غبطه دو کینر په اوم ابره نه دران دا هغه مراد نه لري دلته کې دا هغه مراد نه ده په هغه باندې لازم نه دی دلته او را عموم مراد نه ده لکه حنا مراد مراد ده سفر کې رو کي په مخ باندې او ظواهر موږ هواصه او مشوي کې د حقیقته کا سره کا سره چه سره دلته وې اشترلي جارية لیه لته دیمه ني مالو وینځواله چې زما سوګي اته ولا زنګو کې د کینولې خبرمزه انتره لګاوه حقیقت موږ پرېښته ہوئی زرا او ستاسو سره چیرې حقیقت دوین زداد ده بس دوین زره بری باندې اطلاقی مو وتاینه دلته حقیقت به که مله متروب ته حقیقت کا سره مراد ده په کرینه د سیاق او د سبق باندې خبرمزه دا بدبه مثالونه د مثال که اخلا نداب مثال چې کومه درته سمې خوري لمنان يرجو الى المتكلم المتكلم ته چوغره مسافر دغه په نفس کې معنا موجوده چې لحم نه مراده لحم مشوي دابل مثال ګوره د سیاک او د سباګ د دا د مناسب مثال درنه کو دا د ورپسې شی مثال دی بيدجادت سیاک کې نظم او جی مثال دی په دو مثال شو یو منی فوروال مثال شو او یو مثال شو لکه مسافر د اوراوی مالغه واه واخله وعدکتکاسره ته ورجو حقیقته کامله مترقرو هي منی فوروال مثال شو ال دغان لحم ولا مثال شي اول بد دلالت سیاق نظم د فرا سیاق د نظم په دلالت کې چې حقیقته کامله مراد نه دی او مثال خدغه شو چې زماره پر سو اخلا 15 جاريته لته بمانی نو دا په شو سیاق ته چیتاو کتل نوستو د کلام ته او با د ټینګ کې سبب کی کرینه موجوده چې حقیقت متروک دی با د ټینګ کې بوست کلام کې بار حال سیاق مراد صرف نفس سیاق نه کله سیاق کې کله سباق کې کله وصف کې هوبار حل کړی نه په کلام کې داسې موجود وي کلام دلالت کې په خبره باندې چې د حقیقت مراد حقیقی معنی نه ده اګه یا یو چې مجاز دی یا حقیقت کا سره دی یا عمومي مجاز ده لکه دې چې مثال ورکای د دې وضاحت پر شګه مثال خو خارجي مثال شو تمام شأ فلیومن ذهب كل من اعصب شاجوا ال اليمانه ايمان لنا فمن شاء الايمان فليؤمن ومن شاء الكفر فليكفر شاء يا شوم امام محقول مهزوب بكارين نسياك سباك نريد نعرف من شاء الايمان فليؤمن ومن شاء الكفر فليكفر وذدي مشيت اختيار غالي ذدي حقيقي معنا هذا تفويض ذي اختيار وركولي ذي كلام مجموع يمانه اوي او حقيقي معنا عام شیه طاختیار دا د مشیت اون د کمانه دا اختیار کل شاعه او شعر علی دا ور کو دا شیت مشیت معنا سره حقیقی اختیار او سه او چې ور پسې وونه ان اتن علی فالمین النار د مشرکان د پرمغه اور سره یعره دې نه پته بوله کې چې اور ولر اختیار کړه نبی اختیار څنګه وکړي او کست اختیار ورکړي او سزا ورکړي کدا کا وکړي په حق څه ځان نو ورمه د احضار تر په ډول حکمونه او جداګۍ او جداګۍ په بیا څنګه ځا ورو ده د دقت نه ما شاء شاء انا اختیار نه دی امين بلکې د تهدید او زورونه له امين امر موږ نه درانا نه معنی نه ده متروک شمره تنه تهدید او زورونه واستې شو امر موږ نه درانا حقې معنی متروک شو انت ا zdjęه المرجعا مرد التوبیق شو زوران شو تاخیر معن Laborator تبید زورانا او تخديد معنی olduğین علنا التخديد śراح سورانتون پومنشاها قلیب تو لیا تفرض انشاء ولو احسان الاصل اس فوران تحقیقی شو اعطاق اپندم کوا کوا ک لا كدید خطل الا او اقروف من سوراني او تحبال کہ کوا کوا ترا تحديد او دا اختیار ندی تا بل مقام شو حاککت متروک شو مانεί kabla kell mveraz شو بلکل حاککت به الکل متروک شو داغیرِ پارا مثال اب الکل یا مانчики محفز محفز ذکا بشاق دا ممنا دا تحديد آو دو بگو معنا دا اغیر تلا معنا دا ما سسی شو دا دا ده. ده؟ دا معنا دا سو سراب آغستا بسی اکسراب آغستا شئر این اعتدنا لی ظالمین اپکرینیسی لیدتا که مسال چنی تخدمینی والانا مراد جاریہ سالیمہ جاریہ حقیقت کاملہ ماتروک شئر جاریه حقیقت کاثر آغستش و بیجلالت او بل پر دلائیت دنبس رب فی نفسیی تخل زاد دلپس کی ازاد دلپس کی داسی معنانا دا چی اغبیل دلائیت کی اختلاء حقیقت مراد نه ودې حقيقي معنا مراده اجازه سره ویل کل لحم نبنحر اللحم لله غنلام ح ا م راغله د امتحان نه الټهام شدت او قوتته غلیکې نو وه هغه د چتا کی ويني طریق کلا کولی د نو وه ته ورنارې په لچ په ل خبرونه ترالګه وې اړیکې مینه نشته هغه کی مینه ویني د ابوکه نه پاتیکه ضمانیش کلرم جهان دراله ندی کی کلک شته ویلې کی لگا کې کان تم سه ویلې کی ملحمه ویلې کی صحیح شه او الت حمل جرح ارب زحم ورغ نشی کلک شي معنا پکې سشی پیدا شي او مل تم مل مال بتمل غځ کوي د سره توه کلک شي او برادر شي مضبوط شي د بخورا کې نه وزي خورافتل شي ولحم کې والمعنا سره پراته او د مې په وواه کې دک معنا نشته زمون زموږ په نسبانه د زموږ په نسبا کې د مالک سره مسله کو ځان لیدې او یحانسکي کې به زموږ په نسبانه دک مسله دا شد مې وحده وه نړۍ لیکي ځکه لفظ اللهم داوي چې د دینه مراد اللهم هغه چې پای کې ویني اوبره نه در مطلب بس دختلي ماضي او دو د اللهم ما دی دو جنا ده کل حروب دو جنا قدا سمنا بانده دلالت دی چه حقیقت کامله دی مطروک دی حقیقت کاسر او روکی چکم ندی حقیقت کامله کانلی شی اغا مراد نده بلوار چکم حقیقت کامله کمتلاحان بینکی جا مراد نده ندی حقیقت کاسره دمئین علاوه دمئین علاوه کما ازا حلقالا یاکول مثال تیش لم یحنوس وکایزا حلقالا یاکول فاکحة تن اس ایاد که جباکی حبا نخورم کسامی خورو او انگوری خورو حبرام زی انترا لگا او پا انگور دی خانس کی گی نا زکا فاکیهات تا لذس تا بیلی کی گی لذب تا بیلی کی گی او انگور چی دی پا دی سرا عزا حاصلی گی پا دی سر تفقه هم حاصلی گی خوا سرا سرا بی سلسی گی مڑی گی عزاییت نا دا فاکیه لپس داویی چی درین مراد داشی شد تفقوه لذت چې خاص دي د دې نه اګه شی مراده لہذا کامګرو خړ لاله بس اګه دا نه ورس حقیقت ته که سم مراده شي پای کې صرف تفکوه اگر چې دې تفکه هوې او په دې کې اضافي معنی راځي د لږس د تفکه هي نه ورس اگر موږ درو حقیقته کامله مطرح شي چې پای کې دمر شي او ستمبر شي او صرف هغه ته شامل شي خبرونه ځه انده لګا دا دی مثالونه کې لږ موز د نورو مې وو کې مړواله زیات شته خبرونه دا نیک زه او موزه د دې وجو شروحات او غیر په اشکارات کړي خو چون کې مثال صرف د وضاحت لپاره صرف مناکشه نه کوي صرف قاعده عقله به د ځان کویږي چې قاعده عقله دا چې په لفظ تبووري او د اګه وجنه حقیقت به راغید پر بار هل تک مثال نه دی ورکړی دي چې پاکی هدل تحقیقت کا سره مراد دی عین تبع نور لہمنا مراد د ک نور له قوم شو د لحم سمک تبع نور دی حقیقت کا نو د امام چې پنځه باندې باندې خامس کې فی المال المطلوب فی الاول اول ک چې کومه معنا مطلوب کمه ده سمک صورت کې ایږي ویری نشته شدت نشته او په بدل زیادت دی د مولوالده او دا مثال نوشو دیسور کنوکی حقیقت جملة ما تترکو بین حقیقت جملة آغاز زیونا جملة آغاز زیونات شی داغیز واجن حقیقت فریحودش خامسدون داد انزری بلستکار کار تترکو کننکا لپریحودش پدلات د محل لکلام سر پدلالتو محل لکلام سر محل حقیقتو اغانا کبلای لکا نخلیل على مثال شو وابدلالت دن عاد دی پدلات دا عاد سر ل چکم آ هغه ذکر کړی دلته ها او دلاتو عادت د پرم د کاسته حشی ولا د کجور مثال نخلي ولا بیا پیش کوله محل کلام د پرم د پیش کول د پرم د ک پیش کول د دوا د پرسې کی عادت کې عام طور د نخلي نه حرکت سالي کجور یني د عادت د پرم محل پرم سې کیږي محل اک کتر حققت نکبل اکل او دتا تعم تر عادت کې چې کجو ذکر شید دی کجو جننه مراد تي ميوي امين بدا د دوه لپاره مثال څه کوي ابراهیم نن دا محل اک نکبل صحیح شکن نو د دې حقیقت متروک دي او دل تک عادت کې اعتنا کجو روبټال د کجو ميوياني نو گویا کې یو بل نبی خدای او قائد را وته چې کله او د غو جنم سشی. پرهو د عادت دوجنم په محل حققه دا نه او کله در دروجنم کېږي او کله د یو وجنم کېږي لازمی نه تر ترنه چې صرف یو وجري یعنی دلته حقیقات مدرک د عادت دوجنه هلک د بوټي نه بوټي نه ali او دا چې بوټي باندې معنا او مشکله ده عرب یې سېږي نه محل نه نه مدین ارادو چې حقیقت مترو شو په ټول په اندازه خبره ووتله چې کله د حقیقت په پرخوډو لپاره یو جنګ نشه تاوجه نو کې دی شي دورت په یو مثال <سؤال> سم سېدی کمازه کرنا اماوازه قدم ولجده مثال در و بې دلات او بدلات د معنی د اشمانی سره په خودی شي یو جولا مستقل نه چې واپس کې نه زمو متکلم ته بنز متکلم کې موجود دی ندي و جنا حقیقته کا سره راغسته شي په يمين الفور لکای مينی فورچ وبذلات نظم او پداید سیاد نظم سرا کما بی کولی تعالی که من شعف الیومین و من شعف الیپور و شع اختیار ده و اختیار نید مراد تحديد ده شع اشعه اناوازنه معنی مجازی و کارینی دستا انا بشكل بشک اللہ و یکینام منتیار کرده لیر ظالمین از پار ده کافران و نارن رو نو معنی معلومشو تفسیری تور دان اکتا معلومشو چور ده کافر ده پار اسلام تیار ده مسلمان بوتو تبعن و سانینزی ر فبدلاله اللفظ او بدلاله اللفظ طرفي نفسه دخل ذات كي دنه معنا پته کما اذا خلقا اذا هرگز يو کس كسمح لله ياكل لحما فاكل لم يحنس به بحنس بنظام صاحبين وكذا اذا خلقا كسمح لله ياكل باجات من وهو لم يحنسا به حني فامام بن نظام صاحبين بن سجدي حني لكصور المعنى اذا من امام بن نظام بن مثلا متعلق کې کې کې دې سره به داګه وضاحت مونږ په نور تذروته نشته لکصور لکصور اندوجد نقصان په المال المطلوب معنا مکتوب کې کمې په الاولي په اولکی لمای په معنا کې د قوت علامه نشته بلحم ولا معنا لمای په وحکه دا لحم ولا معنا نشته وزياده او دوجد زيادتنه په ثاني په صورت د عینق کې عینق کې فقهت ولا معنا زیادت زيادت ته کې صرف تفقه نه د ورسره شي دا زيادت